Găsești mai mult decât crezi. Ascultați Europa FM, este ora 18. Europa ven, Europa FM. Jurnalul de seară Europa FM, prezentat de Manuela Nicolescu și Filip Stan David. Bună seara! Bine v-am găsit, a început noul an școlar, s-au înscris mai puțin de 3 milioane de elevi. În București, cele mai multe clădiri ale școlilor nu au aviz de funcționare din partea ISU. Comitet executiv al PSD se caută o soluție pentru restructurarea guvernului după ce Klaus Iohannis a respins propunerile Viorica Dăncilă proteste ale sindicatelor de pe platforma chimică din Râmnicu Vâlcea. Oamenii se tem să nu și piardă locurile de muncă și Rovana Plumb este oficial propusă să facă parte din viitoarea Comisiei Europeană. Detalii în câteva momente, docam data însă datele meteo. La noapte în vestul, nord-vestul și pe spații mai mici în centrul țării vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Izolat cantitățile de apă vor fi mai însemnate 15-20 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului astfel de fenomene se vor semnala pe arii restrânse și în intervale mai scurte de timp. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre 5 grade, unde vor fi condiții de ceață. În capitală, temperatura minimă la noapte va fi de 14-15 grade. Ascultați Jurnalul de seară Europa FM. Aproape 3 milioane de elevi și de copii de grădiniță au început astăzi cursurile, ca de obicei, în numeroase școli, încă în reparații sau cu toaletele în curte. Ministrul Interimar al Educației, Daniel Breaz, a dat vina pe primari pentru lucrările de reabilitare întârziate din școli. Școlile se află în administrarea primăriilor. Acolo unde primarii sunt destoinici, sunt preocupați de învățământ, e problema infrastructurii. Toate aceste lucruri se rezolvă, sau au rezolvat. Sunt și locuri unde va trebui să mai insistăm, să discutăm și mai mult cu primarii, astfel încât să-i conștientizăm de faptul că trebuie să se miște mult mai repede. Tot primăriile potrivit Ministerului Educației ar urma să decidă valoarea burselor de merit și de studiu. Proiectul se află pe ordinea de zi a ședinței de azi a cabinetului. Executivul a impus în iunie un prag minim de 100 de lei pentru aceste burse. În funcție de criteriile stabilite de autoritățile locale, unii copii primeau de exemplu 8 lei pe lună, iar alții până la 1.000. Cât despre scăderea sub 3 milioane a numărului de copii înscriși în unități de învățământ, mai exact 2.800.000, ministrul spune că e greu de combătut scăderea demografică. Sunt 2,8 milioane de copii, nu 2 milioane de copii. Avem o scădere demografică, nu putem să controlăm acest lucru. Eu sper că anii viitor numărul de copii să crească și vom reveni poate la cifra de acum câțiva ani de zile. În București, din aproape 800 de clădiri folosite de școli, numai 24 au avize din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, adică sub 3%. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Local pentru Situații de Urgență, Daniel Vasile. Din uh, totalul ceru 834 de corpuri de clădire ale unităților școlare de stat sunt autorizate doar uh, 24, iar în ceea ce privește mediul privat, din 276 de corpuri de clădire sunt uh, autorizate 82. Problemele nu sunt neapărat foarte grave, însă autoritățile locale și directorii trebuie să întocmească dosare pe care să le trimită pompierilor. Autorizarea poate dura câțiva ani. Aproape 40% dintre copiii români trăiesc în risc de sărăcie extremă și excluziune socială, fenomen care se manifestă încă din primele zile de școală. Un voluntar care se ocupă de copiii de etnie romă din Baia Mare susține ca primi telefoane să nu-i aducă pe cei mici la deschiderea anului școlar. Motivul? Ceilalți părinți ar fi fost pe cale Citez: Să se revolte, Florentina Mihaița. Claudia Costa este unul dintre voluntarii care se ocupă de copiii de etnie romă din Baia Mare. Ea a povestit pe Facebook că înainte de începerea anului școlar a fost sunată de reprezentanții școlii și aceștia i-au transmis să nu vină cu cei 12 copii în prima zi de școală, ci să-i aducă abia de marți sau miercuri. Citez, ca să nu se revolte părinții celorlalți copii când o să-i vadă pe ei și pe părinții lor. Contactați de Europa FM reprezentanți Inspectoratului Școlar Maramureș cred că a fost vorba despre o dezinformare. Edit Lapsanski, inspector școlar minorități, susține că altul a fost motivul pentru care a fost sunat voluntarul care se ocupă de copiii de etnie romă. S-ar putea să fie adevărat să fi fost sunată din informațiile mele. Pot să vă spun că a fost unată în ideea în care, dacă nu este cadru didactic, cine să-i preia, deci nu este învățătoare la clasă, la ora respectivă încă nu se știa, îi va prelua un alt cadru didactic, un pic, de aceea era ideea de program de după masă, un pic mai târziu, după ce doamna învățătoare își organizează propria clasă. Dar locurile rezolvate, este deja cadrul didactic. Cei 12 copii de etnie romă sunt în clasa pregătitoare și au participat alături de ceilalți copii de vârsta lor la deschiderea noului an școlar. Pe acest fundal, neîncrederea în autorități, corupția, nivelul de trai scăzut și lipsa locurilor de muncă sunt principalele motive pentru care cetățenii români cred că tinerii pleacă din țară. Așa indică un sondaj mas realizat la comanda Europa FM. O trăime dintre cei chestionați consideră că decizia de a părăsi definitiv România este una bună. Mihai bucură Potrivit sondajului IMAS, aproximativ 61% dintre români cred că nu este o decizie bună ca tinerii să plece definitiv din România. Întrebați care ar fi motivul pentru care tinerii aleg să plece din țară, 31,3% dintre români dau vina pe corupție și neîncrederea în autorități. Aproape același procent îl are și nivelul de trai scăzut. 5% consideră că lipsa drumurilor, a spitalelor sau a școlilor determină să-și facă bagajele pentru altă țară. Între timp, aproximativ jumătate dintre români susțin că Că încrederea lor în Parlament a scăzut față de anul trecut. Numai 3,7% spun că aceasta a crescut. Aproape 45% dintre români susțin că au mai puțină încredere și în poliție, iar 12% dintre respondenți spun că față de anul trecut au o încredere mai mare în jandarmerie. 40% dintre români cred că statul cheltuie în mică măsură într-un mod eficient banii colectați din taxe și impozite, în timp ce numai 3,4% cred că statul cheltuie așa cum trebuie bugetul. Sondajul a fost realizat prin telefon în perioada 5-28 august 2019, la care au răspuns 1010 persoane adulte. Eroarea de eșantionare este de plus minus 3,1%. Ascultați jurnalul de seară Europa FM Comitetul executiv național al PSD de la această oră, Partidul de la Putere ia în calcul restructurarea guvernului în Parlament. Premierul Viorica Dăncilă l-a acuzat din nou pe președintele Iohannis că prin refuzul de anumii ministrii interimari, ignoră deciziile ale Curții Constituționale. Nicolae Bădălău a fost propus la energie, Doan Deneș la mediu, iar Ștefan Radu Oprea la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul. Secretariatul General al Guvernului între timp preia atribuția ale Ministerului pentru Relația cu Parlamentul rămas fără titular după demisia ministrilor Alde. E vorba despre avizele necesare ordonanțelor de urgență. Curtea Constituțională a stabilit deja că președintele în funcție nu are niciun drept să refuze aleatoriu numirile miniștilor interimari. Nu ne temem și luăm în calcul restructurarea guvernului în Parlament. Vom adopta o hotărâre de guvern prin care vom transfera de la Ministerul pentru relația cu Parlamentul către Secretariatul General al Guvernului avizarea privind oportunitatea emiterii ordonaților de urgență. Pe de altă parte, Viorica Dăncilă susține că toate pensiile majorate cu 15% vor fi plătite până la mijlocul acestei luni. Copiilor de la sate care fac naveta ca să meargă la școală ar trebui de asemenea să le fie decontate abonamentele. Adoptăm astăzi actele necesare pentru decontarea navetei elevilor și pentru anii școlari următori, astfel încât copiii de la sate să fie sprijiniți să-și poată continua școala. Elevii și părinții nu au de ce să își facă griji. Am prevăzut bani în buget pentru decontarea abonamentelor elevilor. Sindicaliștii de pe platforma chimică din Râmnicovulcea este de mâine în stradă, vor fi trei zile de proteste la care sunt așteptate 5000 de persoane. Până joi sunt anunțate o serie de marșuri și mitinguri. Protestatarii se tem de dispariția locurilor de muncă de la societățile de pe platforma chimică, transmite Nicoleta En. Din cauza majorării prețului aburului industrial de către Cedgovora, conducerea uzinei de sodă din Râmii cu Vâlcea, a anunțat că din 18 septembrie va opri treptat instalațiile de producție. La un preț mai mare cu 135% față de anul trecut, fabrica nu mai este rentabilă, a anunțat conducerea companiei. 600 de angajați vor rămâne fără locuri de muncă și minerii de la exploatarea minieră al 1 sunt amenințați cu pierderea locurilor de muncă. În primăvară, ca urmare a unei alunecări de teren, principalul utilaj de exploată a cărbunelui în carieră a fost înghițit de pământ. Din acest motiv, Cet a redus la jumătate producția de cărbune necesară funcționării termocentralei. De două luni, 1.600 de mineri sunt în șomaș tehnic prin rotație. Desuferit va avea și populația din Râmnicu-Vâlcea, care la iarnă va plăti mai mult pentru căldura din apartamente. La proteste sunt așteptați peste 5.000 de muncitori de la toate companiile de pe Platforma Chimică, dar și cetățeni din Râmnicu-Vâlcea. Nicoleta N, Europa FM. Europa. Vana Plumbi oficial propusă să facă parte din viitoarea Comisie Europeană. Președinta Comisiei Ursula von der Leyen a făcut publică lista cu cei selectați dintre propunerile făcute de statele membre. Comisarii vor fi audiați de Comisiile Parlamentului European, după care urmează votul din plen. Mâine va fi publicată o altă listă, din care vom afla și ce portofoliu revine fiecărui stat membru. Relatează Sonia Teodoriu. Lista cu noi comisari ajunge acum pe masa Consiliului European, care este așteptat să o aprobe pentru că Apoi să fie publicat în monitorul oficial al Uniunii Europene. Comisarii de semnațe se prezintă apoi în fața comisiilor parlamentare competente în domeniile de activitate care vor intra în portofoliul lor. Audierile urmează să aibă loc în septembrie și octombrie. Fiecare comisie parlamentară trimite președintelui Parlamentului European o evaluare, care are o pondere importantă în decizia finală. O evaluare negativă a determinat în trecut retragerea unor candidați din proces. Spre exemplu, propunerea lui Jean-Claude Juncker în 2014 pentru ce președinte și comisar pentru energie, Alenka Bratušek din partea Sloveniei, a fost respinsă după interviul din Comisia de Mediu a Parlamentului European. Întreaga Comisie Europeană trebuie apoi să fie supusă unui vot unic de aprobare din partea Parlamentului European. Noul guvern al blocului comunitar ar urma să înceapă lucrările la 1 noiembrie. Până să aspire la o funcție de comisar european, Rovana Plumb a deținut mai multe funcții publice, de la șefă la protecția consumatorului, la ministru în cabinetele Năstase, Ponta și Dăncilă cu detalii Adriana Sărbu. Doamna Rovana Plumb a intrat pe piața muncii în 1984 la fabrica de cosmetice Miraj București. Ulterior a fost directoarea comercială a fabricii, iar apoi președinta firmei după ce compania a devenit Gerovital Cosmetice. A intrat în politică la 34 de ani devenind membru al PDSR, actual PSD. Abia în 2001 a obținut o funcție în guvernul lui Adrian Năstase, șefă la protecția consumatorului, o funcție cu rang de secretar de stat. Mai târziu, în 2009 ajungea europarlamentar pe listele PSD. În 2012 era chemată de la Bruxelles de Victor Ponta ca să preia Ministerul Mediului. Doi ani mai târziu, la scurt timp după ce a plecat din această funcție, Rovana Plumb a fost acuzată că are o mașină de teren înmatriculată în Bulgaria, o cunoscută metodă folosită pentru a scăpa de taxa de mediu. Doamna Rovana Plumb a negat că ar avea acel autoturism. Tot în calitate de ministru al mediului, era să fie cercetată în dosarul prin care insula Belina și brațul Pavel au fost transferate de la apele române la Consiliul Județean Telorman, iar apoi concesionate companiei Teldrum, adesea asociată familiei Dragnea. Rovana Plumb a scăpat pentru că avea imunitate parlamentară. În 2014, Rovana Plumb ajunge în fruntea Ministerului Muncii. A fost și membra a Camerei Deputaților, aleasă în 2016. În cabinetul Dăncilă, Rovana Plumb a fost ministrul fondurilor europene. A demisionat imediat ce a fost aleasă în noua legislatură a Parlamentului European. Guvernul britanic condus de Boris Johnson va suspenda Parlamentul la finalul ședinței de azi după ce va încerca să obțină din nou convocarea de alegere anticipate, așa a declarat purtătorul de cuvânt al premierului britanic. Acum câteva zile, membrii Camerei Comunelor au respins o astfel de propunere. Inițiativa de suspendare a Parlamentului până pe 14 octombrie a fost aspru criticată de parlamentari. Propunerea de convocare a anticipatelor riscă să cadă din nou la vot. Partidele din opoziție s-au mobilizat pentru a bloca oricum cum de mersurile lui Johnson. Convocarea anticipatelor se poate face cu votul la două treimi dintre cei 650 de deputați. Iercuria trecută, membrii Camerei Comunelor au aprobat un proiect de lege menit să evite ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană fără acord. Documentul a fost promulgat în urmă cu puțin timp de regina Elisabeta a II. Boris Johnson, lider al campaniei de ieșire din Uniune în timpul referendumului Brexit din 2016, a preluat funcția în iulie. Noul prim-ministru spune că vrea să scoată Marea Britanie din Uniune pe 31 octombrie cu sau fără un acord. Sport acum, Tudor Cirescu. A găsit, Rapid și a întâlnit apărarea cu un fost jucător din prima divizion. Fundașul spaniol Tano Bonin a semnat cu giuleștenii un contract pe două sezoane. Fotbalistul de 29 de ani a jucat cel mai recent în Liga Secundă din Spania la Almeria. În sezonul 2016-2017 a adunat 11 prezențe în La Liga la Osasuna, alături de care le-a întâlnit pe Real Madrid, Barcelona sau Fece Sevilla. Noua achiziție a Rapidului are și 14 selecții în Naționala Republicii Dominicane. Bianca Andreescu este începând de astăzi pe locul 5 mondial. După ce a învins-o pe Serena Williams în finala US Open și a obținut primul trofeu de Grand Slam din carieră, jucătoarea canadiană de origine română a urcat 10 poziții în clasamentul WTA. După ultimul Grand Slam al anului sunt mai multe modificări importante în top 10, Simona Halep a coborât două locuri până pe 6 iar Ashley Barty este din nou lideră, fiind urmată de Carolina Plișcova, Elina Svitolina și Naomi Osaka. La masculin, Rafael Nadal și-a consolidat poziția a doua după triumful de la US Open. El s-a apropiat la 640 de puncte de liderul Novak Djokovic și este urmat de Roger Federer și de rusul Daniel Medvedev, pe care l-a învins ieri în finala memorabilă tranșată în decisiv după aproape 5 ore de joc. Revelația Grand Slam-ului american, italianul Matteo Berettini a urcat 12 poziții în clasamentul ATP până pe locul 13. Rămânem la tenis, Patricia Tzig a acces pe tabloul principal al turneului WTA de la Hiroshima. Ea a trecut în ultimul tur al calificărilor de Kyoka Okamura 6-1-6-1, iar în runda inaugurală va întâlni tot o japoneză pe Ayano Shimizu. La Chang, în China, Monica Niculescu a abandonat în primul tur când era condusă cu 4-1 în decisivul partidei cu Lara Aruabarena. Surpriză la Cupa Mondială de Basket din China, naționala Greciei arată calificarea în faza sferturilor de finală. Condusă de Ianis Antetokounmpo, MVP-ul sezonului în NBA, reprezentativa Elena avea nevoie de o victorie la 12 puncte diferență în partida decisivă cu Cehia. Grecia au cedat însă 77 la 84 după o evoluție sub așteptarea liderului lor, care a fost eliminat pe final. Punem punct aici jurnalului Clubul de Seara, acum cu Toader Poun. Mulțumim foarte mult, Filip, și oficial cel mai mare club din România, cel în care intrăm împreună și în această toamnă.